A pan kutya bemutatja Velhelló Hello, paródia Ha tudnám mikor lesz már végre ki a rakpart Évek óta javítják, de sehol nem tart dolgoz már, miért nem mész el az anyádba Tényleg nem értem, miért csak egy ember csinálja? Végzem a munkám, bárnak az autó. Kihallott szódik a motor, zajba legy Anyámat, anyámat szidók, egyetlen szó Ezt a melót kibírni csopiával jó Azt ordítják, hogy húzzak bele de én azt gondolom, hogy még várjunk vele Ha nem megy a meló, észon még egy óbor Nem vagyok a kezd, ez csak egy hóbort Ez jó, úgy a ma négyszer ettem Két téglát, már a helyére tettem Ezzel már maga megerőltettem Végre elkészül a rakfart, nyugdíjba mentem nem, hányszor szivatott már meg a rakfart meg a, rakfart. a, rakfart. a munkás már. Én a tart Elég volt ebből elküldöm az anyjába Ha visszaszól majd vele törpök az arcába Megint vitezni kell Úgy már Ezt a csávot úgy pofán rúgnám Elképzelem ahogy a talajba tiprom És rendül, rendül ebből a Dunába hajítom Üzenet a dugóban lévőknek, ez a munka soha véget nem érő lesz. Vagy a helyet, hogy a nyásznak segíthetnének, hogy ne csak énással. Te az itt az a hűtött autodban, én a tűzön a bonzomja, mikor te hazafele hajtasz este az úton, én akkor is a rackpart betonya Miatt az nem készül el a rackpart? Követelem, hogy kezdj el dolgozni azonnal. Hagyjál már, miért szasz bele a munkámba? Na Erik, mi nem zavarsz a szíasztámba? Jön az agyvérzés, seg fej ez a munkás, doköljön, doköljön, kinevet a végén. Átugratlak te durván, most pedig faj, te csúnyás, gyöké most kemény ember!